Jag är så nervös. Nu kör vi. Hej allihopa! Och välkomna till vår podd. Linnet och ballen! <skratt> eh, ja, vi är väldigt nya med det här så Såklart, vi har aldrig gjort det förut. Ah. <skratt> eh, och namnet Linnet och ballen- har inte så djup historia direkt. Det är bara våra smeknamn eh, i skolan och så. Ja, för jag blev kallad Linnet av vissa killar i min klass på, på skoj för jag heter Linnea. Och jag heter Malen och jag blir kallad Malle och Malli och Ballen. Ja, ja. Ballen blir, jag börjar började kalla det Ballen först för att typ ja. på Snapchat brukar vi i alla fall vi på vår skola ha så här konstiga namn. Så då tänkte jag så Malli, Malle, Ballen, vad skulle du säga? Ballen. Så nu säger jag bara Ballen. Till ballen <laughs> <laughs> eh, Ja, så det är namnet Bakom vår podd Nej, vänta Det är podnamnets meningen bakom historia. vår Ja, ah, ah, det lät faktiskt bra Poddnamnets historia Vi <laughs> eh, tänkte prata lite olika saker idag Men eh, Jag tänkte börja med att prata om eh, Jag tänkte bara börja prata Att eh, jag var ju faktiskt I tisdags hos, hos Modell ...agenturen igen nu. Just det, ja. Uh -huh. Uh -huh. Eh, och för er som lyssnar och som inte förstår riktigt vad vi pratar om... ...för varje höstas så blev jag scoutad. Alltså det kom en scout från en modellagentur... ...och typ frågade eller alltså om jag var modell och så. Och skulle Och att jag skulle höra av mig. Eh, så då gjorde jag det. Och jag har varit där en gång förut. Eh, bara för att så här, ta lite provbilder och så. Och sen hörde de av sig igen nu. Och ville träffa mig igen men jag är för kort sa de. Så det var liksom jag är ännu NO 72. Det är ändå lite långt ändå. Ja. Men så jag ska jag inte riktigt. Nej men då. jag har fortfarande jag ska höra av mig typ när jag växt jag, typ, när jag är typ NO 74 eller NO 75 för jag tror mm. att jag växer. Jag lär växa lite till i alla fall. Ja. För jag blev för att när hon frågade så hur gammal jag var jag bara jag är 15. Hon såg så här nervös ut för att många i 15 års åldern växer inte så mycket men det är typ nu jag växer som mest eller mm. typ så här här om året så jag känner jag tror jag växer. You're, you're very confident about faktiskt. Ja, det är. <laughs> jag tror jag vet inte om det blir så stort av det liksom. men det skulle vara så roligt om någonting hände faktiskt. Ja, det skulle det för att i början jag bara vill man verkligen gå in på en. för att ibland tycker jag så här att eh, modellbranschen kan vara så himla äcklig liksom, att, bara, att de body såklart och massa mm. sånt. Så att, men jag tycker ändå att man kan alltid ge den en chans. Och om det blir något... Ja, det är så jag är faktiskt väldigt stolt. att Jag var där när det hände, när ja. hon upptäckte dig. Ja. Så det var faktiskt jättekul. Ja, men det, det är spännande. För det är faktiskt två från vår skola. Eller en har ju slutat som i typ 99, som är modell där. Och en 00, som också har slutat nu. Jag tror inte hon är 00. <laughs> men hon är också modell där, på samma ställe. Mm. Så det skulle vara jättekul. Ja. Så det är spännande. Så yes. det får vi liksom uppdatera om... Vi tänkte prata lite om vilka vi är också. För nu fick ni bara reda på våra namn. Och våra röster då. Så att, vet ni, beskriva beskriver hur vi är som personer kanske? Ja. är Linnea, hur är jag som person? Jag känner att jag är ganska målmedveten som person. Jag försöker vara väldigt rättvis. Envis? Ja, envis och rättvis. Alltså så här, jag, om man, alltså... Rätt, mellan människor gillar att det är rättvist, eller vad man säger... Så är jag nog som människa, tror jag. Jag skulle också säga att du är väldigt givmild och dela med dig väldigt mycket. Oh. Och så här... Um, jag är oh, glad jag, jag blir. Du accepterar andras åsikter oh. samtidigt som du står kvar för dina egna. Oh. Och det tycker jag är väldigt bra. Mm. Thank you. Hur är du då, Malen? Ballen. <laughs> ja, jag har bruna ögon. Men hur är det som person då? <laughs> som I då? don't care about your looks. I care about you, <laughs> okay. your personality är my min prince. Ja. Nej, men, jag. Princess, did you just assume my gender? <laughs> Nej, men jag skulle faktiskt säga att jag är väldigt skrattglad. Mm. För jag skrattar väldigt lätt. Och väldigt social, ofta. Ja, du gillar att hänga med folk. Ja, men sen också ibland i vissa tillfällen, typ, någon, typ alltid någon kväll i veckan, så var nyt jag verkligen av att vara så här ensam. Det är Ehm... Eh, ja, jo, men, hon, men du, är väldigt, du tänker väldigt mycket på människor. liksom Du, du är omtänksam typ. Så det, det, det har jag liksom tänkt på om dig. Att du bryr dig väldigt mycket. Men och som, vad har du för intressen då? Intressen. Jag. Eh, gamer. Jag gamer. Ja. <laughs> alltså, intressen så vet jag inte riktigt vad jag har. Jag liksom bara älskar att vara kompisar. Men alltså, själv, vad har jag för intresse? Jag gillar så här film, filmskapande Det har du Och så här, tekniskt intresse, så det är därför också vi startar en podd För jag vill hålla på med något så här, Jag vet inte, jag gillar att ha ett projekt på gång Det kanske är, man kan säga faktiskt att jag, jag gillar att tänka mig hur saker ska bli typ. mm. eh, det Du gillar jag. att leva upp till den här förväntningen Ja, fast ibland, det är ofta jag inte jag det Eller så här. <laughs> det är så här om jag tänker på Åh oh men gud, jag ska bygga ett rymdskepp Och man bara, <laughs> ja, nice En sak som har hänt den här veckan eller inte för jag för förra veckan, en sak, att vi båda är believers. Ja, vi båda är believers. vi är, vi, vi älskar ju att Leeing believers. jag blev för er som bryr sig. Jag blev typ believer typ 2010 så jag har varit väldigt länge. Ja, och jag upptäckte honom så här runt 2010, 2011 fast jag blev believer ungefär förra året för förra året Nej, förra året. För vi blev efter konserten. Ja, ja. Mm, förra året. För när han kom och eh, Förra veckan så gjorde han en tatuering. Åh oh, alltså, på... på magen då? Ja. Eller han gjorde två tatueringar? Ja. Den björnen på bröstet, han gjorde så här en stor ganska stor ja. björn på vad? Vilket... Vänster. Vi... Är det vänster sida? Ja. Eh, och den, den tycker jag är helt okej. Okay. alltså jag eh, skulle reagera mycket mer på den om man inte gjorde den andra tatueringen. Ja. <laughs> om man säger så. Varför, varför då? För att den andra tatueringen är så hemsk. Ja. Enligt min åsikt. Alla har jag olika synpunkter. Ja, du, du bryr vi dig om korset? Det är typ... ja, jag älskar ju hans kors. Mm. Och jag tycker att Björn förstörde korset. Ja, väldigt mycket det, det är liksom precis bredvid kors. Alltså tatoveringskors. <laughs> <laughs> eh, men sen har jag en ö. Gud! Alltså, jag, jag är ledsen. Alltså jag respekterar hans val. Typ. Ja. Det, det ska, kommer jag alltid göra. Men jag tycker verkligen inte att det var ja. snyggt. Att respektera, det betyder inte alltid att hålla med heller. Nej. Så att vi båda gillar inte den alls. Nej, för nu kommer jag inte se hans mage längre. Hans sixpack var så snyggt utan den här tatueringen. Ja, för jag blev så här lite upprörd typ när han gjorde Son of God. Men nu typ ja. accepterar jag bara, ja, vem bryr sig? Men nu kommer han, han så att vi upp alltså all hans ut snart. Ja, han kommer se som du vet han där i Moana. Du vet ja. han där. Eh, men, jag vet inte... Jag tycker det är så här, om han gillar den själv, fine. Men jag tycker, alltså, nästa gång tycker jag han ska tänka efter. Ja. För det känns faktiskt inte som att han har tänkt efter. Typ, sa nästan hellre tramp. trampstamp nästa gång. Ja. Och då skämte jag inte ens. Och herregud, om han gör en trampstamp, då får jag panik. <laughs> Men jag vill inte att han ska tatuera, för magen... Det känns så känsligt område. Det är så fint att ha mm. hans smage. Alltså, hans mage är så fint. Så liksom... <laughs> jag tycker inte att hon ska studera någonting mer på hans smage. Eller på hans ansikte. Nej, inte ansiktet. Inte ansiktet alltså. I så fall tycker jag att han ska fortsätta på sin högrassliv. Det är väl den ja. som är halv. Ja, precis. Den tycker jag han kan fortsätta. I så fall, om han vill ha fler tatueringar. Mm. För jag såg ju en reducerad bild där de har testat att sätta björnen, björnen fast mycket mindre om det såg nog ganska bra ut Ja, fast bara om det ska, han skulle fortsätta med sliv ändå ja. Annars skulle det inte se så bra ut tror jag Nej, men om han hade liksom så här skuggat in den typ Och gjort den snyggt Ja Så hade det sett bra ut ja. Jävlar vad bra ja. <laughs> Så det, det, det var En lite konstig att Men det är ju liksom Jag fick ju damp han gjorde korset under ögat också Åh oh, gud Fast jag, alltså, jag märkte den först inte Nej, men du, du var inte på då va? du jag tror inte det. Jag gjorde han Eller hur? 2015 kanske? Nej, är jag dumhuvud... Jo. Jag, jag vet jag faktiskt är inte. Jag har inte alltid alltså, haft koll på någon om man säger så. Ja, men, men jag inte är, på samma jag, sätt. Nej, inte på samma sätt. Nej, för nu stalker jag verkligen. Åh ja. oh, gud, Ska jag bara. <laughs> men, ja. Så vi får se vad det blir för tatueringar i framtiden. Jag hoppas inte det blir så många fler. Jag hoppas snart att de går ut ett slut faktiskt. Ja. För att, eh... Jag hoppas nästan, typ, när jag tänker efter typ, det är nu... Mm. För jag vill inte att han ska ta... Alltså i så fall är det som sagt genom han fortsätter på sin liv. Ja, det är det enda jag kan tänka mig som jag skulle gilla. Ja. Verkligen så här uppskatta. I så för hans slivs älskar jag. jag. Det här är också lite faktum, om Jag gillar inte tatueringar egentligen så mycket. Men jag tycker hans liv är jättesnygga bara för att han har skuggat dem fint. Det kan vara snyggt på andra som sagt. Att så här ha slivs och sånt. Om de är snyggt gjorda kan det vara jättesnyggt att ha tatueringar. Men jag vill själv inte ha en tatuering. För jag tror inte jag skulle passa i det. Jag vill ha eh, typ fyra stycken små. Ja, jag, jag vill inte ha sliv eller sånt vad jag vet nu i alla fall. Men grejen är det känns som att man blir lätt beroende av att tatuera sig. Mm, fast också, ja, men typ för typ eh, Felicia Avklev. Hon, eh, hon gjorde väl typ sin första tatuering väldigt nyss och så gick hon tillbaka och gjorde typ två, tre till. ja. Jo men så är det typ Justin, han sa ju, han var ju på en intervju och sa det liksom såhär bara Don't go crazy with the tattoos eller vad uh -huh. så Och han bara, no I, no, I won't man, <laughs> Så bara, <laughs> man bara, bullshit Bitch Biggest lie in history Ja typ Ni som inte har koll på Justin får nu Ja, en koll Ja, ni får hänga med lite Yes Och vi kommer inte prata om Justin varje vecka så det är inte så Nej, det har, det har inte ingen Justin-Believer-podd det, det inte Verkligen inte um, Men ja, det var om den tatueringen Yes Alltså, Malin, det här Malin Häromdagen hade ju världens sjukaste dröm mm -hmm. Jag har ju berättat lite för dig men. Jag visste jag hade berättat något om det mm. eh, Att eh, folk som lyssnar på den här Vet antagligen redan vem Lakedoris är eh, Och så kanske jag har sett hennes video Där hon säger att hon kunde styra sin dröm För det kallas Lucid Dream, och jag har vetat om det här länge. Jag har hört på det med det här sedan förra sommaren ungefär. För jag ville verkligen göra det så jag sökte upp liksom vad det var och typ: menar du att du fick då? Nej, nej inte, för, inte förra året. Mm. Men sen såg jag hennes video för typ så här vad var det, en månad sen kanske. Eh, och gjorde den här reality checks. Alltså, en Lucid Dream, vi kan ju säga vad det är först. Det är en dröm som du vet medveten om att du drömmer så att du kan styra den. Mm, i mm. Det är väldigt många gånger som man i drömmar också eh, vet att man drömmer fast man inte kan göra någonting ändå. Mm. Man tror att man vet, men man vet inte på det sättet. Mm. För det är ofta så här, efteråt så liksom, man vet ju att man drömmer för att det kanske inte är verkligt. Men det är inte så, här, är inte så att man är medveten när man drömmer. Mm. Man kan inte göra beslut i drömmen heller, Nej, utan är... det är ju bara hjärnan som rullar på. Ja, ofta är det som så här tycker jag, att det blir som en film. Visst, man säger saker och så, men inte så att, du, det är bara att man hänger med. Ja, man kan inte kontrollera allting. Nej. Eh, och på svenska heter det tydligen klardrömmande, och det är kanske att man är att alltså, man är klar i huvudet. Ja. Klarvakande ja. Klar men det Och jag läste på om det här igår. Och det var betyder att när man somnar så finns det fem steg av sömnen. Två och tre, då sover du väldigt lätt. Då är det bara så här lätt sömn. Mm. Men sen när du kommer i steg fyra, då sover du djupt. Uh -huh. Och då kan man, många, kommer kanske ner i det här stadiet. Men sen finns det steg fem. Och då sover man jättedjup. Det kallas REM. Och många som dricker mycket alkohol eller kaffe har svårt att komma för att sova så här djupt för att det är, liksom, det är Koffein. vanligt. Mm. Koffein och sånt som gör... Ja. Eh, men eh, för att kunna ha en lucid dream alltså att man kan vara medveten om med vad man drömmer då så måste man hamna i det här stadiet för det är ofta bara där man kan få dessa drömmar. Och då tror jag man ska, måste nästan sova typ åtta timmar för att man ska kunna till komma tillräckligt. Så. Eh, men. Och grejen med Lucy Dream är att man, man kan göra vad som helst. Man ska kunna flyga. Och du är medveten om det. För jag tror man ska ha alla sinnena också. Att man ska kunna känna saker. Och se saker. Ska man kunna lukta? Jag tror det. För det ska vara så pass verkligt. Vad jävlar. Alltså jag vet att det är helt sjukt För det, det är verkligen en Jag tänkte såhär, det är en dröm alltså, det är liksom så här att vara med om det Jag, alltså, jag skulle jättegärna vilja vara med om det igen För då kan jag berätta vad, vad jag drömde För jag, hela natten Så var jag omedveten om att jag drömde För att det var bara att rulla på Man visste att det hände någonting, men du vet, Det är ju en dröm, du kan ju inte typ styra den, vanligtvis mm -hmm. Så då var det eh, Och jag drömde ju såklart om Justin Bieber Det ska inte vara en Belieber-podd Men jag drömde Justin Bieber, så här unga, när han var liten Han var på vår skola och vi var så jättebra jättebra vänner. Typ. Vi pratade och bara... Ba, ba, ba. Och han sjöng för mig. typ så här. För det var någon mer som var med. Vi kan säga att det inte var men det var någon som var Jag vet inte. Och sen skulle vi gå in i Bamba som vi säger här i Göteborg. Matsalen. Men han ville inte följa med. För att han typ... Jag tror det var typ att alla skulle känna igen honom. Och så var det just en i min klass han inte ville träffa. Men då så... Så vill inte han följa med. Så jag frågar typ så här Men kom ut tillbaka. Och han skulle ut typ vara på toa eller någonting. Eh, och så kommer min, min kompis. Och säger så här, För att i bakhuvudet så visste jag typ att hon inte skulle vara där. Den dagen av någon anledning. Så hon sa det i drömmen då. Så det här, det här är drömmen. Om folk inte fattar det. Eh, och i drömmen så sa hon liksom så här Vänta var det Justin? Och jag var Ja. Jo det var Justin. Eh, men han kommer tillbaka. Och hon var Men det gör ju inte jag. Typ. Och så säger jag till så här: Det är ju bara en dröm. Och det är ju typ det man behöver. Alltså, man behöver märka att det är en dröm. För annars fattar man inte. För då, då blev jag. Då fick jag medvetande där. Och det låter jättekonstigt. Men då fattade jag att jag drömde. Och då fick jag så här panik. Så jag, typ, jag stod ju i Bamba och Bamba liksom reagerade. För jag skrek till. Liksom och typ så här: Slog i fäck, slog inte. Men det var så här, Att man man, liksom, man bara rör någonting. Man blir liksom mm. så här: Man bara. Slår armarna... Ja, men man typ slår armarna omkring sig, typ så här. Mm. Eh, och då så... Tänkte jag skrika ut så här. Bara jag har en lucid dream. Eller jag vet att det drömmer Jag tänkte skrika någonting. Men sen så blev jag så osäker, för det är så verkligt. Jag trodde verkligen att jag var vaken. Mm. Så jag vågar inte. Och, jag, och i Lackadoris säger man att man ska räkna fingrarna. Och jag hade ju gjort det de här några dagar innan. Mm. Ehm eller, alltså Jag hade slutat göra det några dagar innan. Men liksom när, ungefär när hon hade släppt sin video så försökte jag göra det varje dag. Mm -hmm. Och då blev det verkligen så här... Då var jag måste räkna fingrar. Så jag jag, jag för barnbentanten. Eller jag, alltså. Jag sa till nej att jag ramlar bara, typ. Och så räknade jag mina fingrar. Och först kunde jag, jag inte räkna dem. Men sen räknar jag igen. Och då hade jag sju fingrar på ena handen. För grejen är när man drömmer en lucy dream ser ofta att man kan saker mixas till i huvudet och ofta är det fingrar som ser konstiga ut e, fingrar och fötter ska tydligen se konstiga ut och text och sånt e, ska se lite konstigt ut och jag kunde inte och då insåg jag att jag drömde men tyvärr så blev jag så taggad då att allt började surras ut och jag alltså det verkligen började verkligen surras ut och så märkte jag att jag var på väg att vakna och sen gjorde jag ju det och jag har aldrig blivit så besviken <laughs> ja, man vill ju verkligen uppleva det Alltså ja. vaknar man precis innan man verkligen kan utnyttja det liksom. Ja, alltså jag blev men För jag läste ju på, och det är tydligen så, att man of vaknar oftast. De nybörjare vaknar för att mm. de blir så himla taggade på det liksom. Ja, det är synd. Och det är verkligen så det var för mig. För jag blev verkligen så taggad. Jag, jag skrek ju som sagt i drömmen när jag insåg att jag sov. Eh, men det vill jag vara med om igen. Och det ska tydligen finnas olika sätt att när man ska sova så kan man göra det det, typ, det var något sätt man, bara, man ska bara ligga still hela tiden och gärna testa dig om du sover genom att, att det kliar någonstans eller att du måste vända på det eller bara att du vrider dig liksom. eh, och man ska stå emot alla de här typ signalerna mm -hmm. för om man somnar då och blir då, då ska man i princip kunna drömma och vara medveten om det men eller typ att man ska kunna se, om man bara blundar och kollar i ögonlocken så ska man ju kunna se, ibland ser man lite olika färger och du kanske så här, inbillar dig lite saker, så här, små, bara mönster och typ sånt. Mm. Man ska typ fokusera på dem, men ändå försöka ha medvetet kvar, men fokusera på dem hela tiden. För då kommer det till slut bli liksom att alla de här blir en värld typ. Mm. Att det blir att du somnar sen, fast du inte du har fortfarande, du tänker fortfarande på allt som åker förbi din ögon. Alltså, sånt är jättehäftigt. Vad coolt då? Ja. För mm. man kan typ flyga och göra verkligen vad man vill. Men gud vad nice. Och så känns det som att det på riktigt då. Ja. Mm. För jag, jag har tänkt på det. Jag ska verkligen försöka. Jag försökte igår. Alltså man, man ska också kunna viska eller säga till sig själv. Jag vet att det drömmer. Jag vet att jag drömmer. Hela tiden tills man somnar. Men jag somnar ju aldrig om jag säger så hela tiden. Bara. Jag vet att jag, mig, jag vet drömmer. -hmm. Men det är jätte... Ja. Har du varit med om något sånt? Jag har inte varit med om en dream här, inte. Nej. För jag trodde aldrig att jag skulle vara med om det. så alltså, det är verkligen, även fast det bara varade lite typ en sekund. För jag vaknar ju. Så var det då häftigast att vara med om För nu vet jag att, för ofta är det så här att barn tydligen mest är med om det. För att de är lite mer fantasierik och så. Mm -hmm. Men då vet jag ändå att jag kan vara med om det här. Så då kanske jag kan vara med om det igen. Ja kan återkomma i nästa avsnitt ifall ni har fått en till Ja, det gör. Men risken är också att man hamnar i en um, vad heter den igen? Sleep paralysis, alltså en sömnparalys. Eh, som innebär typ att man man kan inte röra sig utan man ofta hallucinerar man så här läska saker. Man är i sitt rum och bara inte kan röra sig. Ja, det tror jag att jag kan ha varit med någon gång. Fast då jag har jag ändå inte varit med med lucid, men för det har varit flera gånger då jag i alla fall trott att jag är vaken. Men jag borde ha varit vaken så har jag, oh God, vad heter det, och inte kunnat röra mig. Uh. Typ om det har kliat på min huvud eller någonting så jag inte kunnat flytta min arm och jag har aldrig fattat varför. Och det, det kan ju vara riktigt läskigt ibland. Och så uh. ser jag typ så här, alltid samma sak. Vad är det du ser då? Nej men alltså, du var bättre på att beskriva det än mig när jag berättade det här för dig. Uh. Det var typ som en man som var jättelång och jättesmal blandat med en spindel. Mm. Och eh, han, han påminner lite om slender fast att han är helt svart. Och eh, han har typ så här isblåa ögon och en jättelång äcklig tunga. Fast Usch. ändå så visar han aldrig tungan så jag fattar inte jag kunde ha fått det. Typ så här. Eh, och jag får alltid tanken på att han är typ i hörnan högst upp eh, bland eh, min vägg och taket. Oh, och så här hela huvudet och bara kollar ner på mig. <laughs> Usch, ja. um, och sen ibland så typ eh, rör han sig och går mot min säng. Och då oftast oh, så här så händer det um, att jag, och då blundar jag samtidigt och så oh, känner jag det liksom, närvaron. Och och fast det har hänt en gång att jag har tittat- men då har jag ju förhoppningsvis bara hallucinerat idag. Men alltså, så har, har du sett honom? Alltså, jag, jag, jag, och gud, jag vet faktiskt inte om jag har sett honom eller inte. För jag kan ju bara ha typ så här hallucinerat det att, jag, att det inte har hänt. Ja, Men, men det alltså... känns som att jag har sett honom. Oh my God. Och det är ju väldigt läskigt. Och ibland ser jag också en liten flicka- alltså verkligen, som typ så här står först vid min garderob- för att där har jag oftast kläder som hänger ner. Och så tänker jag alltid att det är en flicka som hänger där. Alltså är det att du tänker att det är en flicka? Eller ser du en flicka? Förstår Nej, det är det. Att det ser ut som att det är en liten flicka där. Och då, oh. och då börjar jag tänka på det liksom. Och sen så en gång så bara... Jag måste ha tänkt detta för... Alltså det här, alltså här skrev mig så mycket annars. Att hon liksom bara hoppade ner. Oj. Alltså från to toppen av dörren liksom. Oh, och bara typ så här... Gick mot min säng och typ klappade mig på armen. What the fuck? Men, så du, men, men var du för lama då? Eller vad man säger? Eh, nej, för att då direkt så bara drog jag täcket över huvudet. Och sen så, typ, fast sen efter typ två sekunder så insåg jag att Sack, kan ju om det är någon i mitt rum så kommer jag bli mördad. Så jag bara drog av det. Och bara typ så här bara, okej okay, jag får dela med konsekvenserna. Men så var det ingenting där. Mm. Men är det att du... Är det bara så här att i efterhand eller att du tänker att det är det och så kanske i efterhand att du får bilderna, tror du? Eller är det liksom att du ser det nu? Ja, men så händer? kan det ha varit någon gång. Men alltså en gång så kändes det verkligen som om det hände. Och det, den gången så jävla var jag blev. Nästa gång, om det händer igen. Händer det ofta, förresten? Um, det var en period som hände typ bara ikväll. Och sen nu händer det kanske någon gång i veckan. Nu har det dock inte hänt på ganska länge. För då kan du typ så här räkna dina fingrar och se att du kanske är vaken. Mm. Men se, tänk om det är liksom typ det en som. För sån... skrämmer mig. Det är att ifall jag nu har alla mina fingrar, ifall jag, jag, jag, det känns som att jag är i verkligheten på riktigt liksom ja. och inte drömmer ja, Vad fan gör jag då? Men då, måste, då får du bara tänka att du hallucinerar. Alltså att du bara ja. föreställer dig all bilder. Ja, men då så kommer jag ändå att liksom ha det här i bakgrunden. Fan, det här är på riktigt. Ja. Då kommer jag veta att jag inte drömmer. Ja, jag kommer aldrig att våga, våga sova igen. Typ. <laughs> Nej, gud, jag skulle svävas dig varje idag. Ja. ja, för det är ju besäkrare här. <laughs> det tror jag inte. För jag är ett gammalt hus. Liksom. Mm. Men det, så, sånt här tycker jag är väldigt spännande faktiskt. Men något sånt läskigt har jag nog aldrig varit med om. Men när jag funderar på det, alltså, för att jag kanske har varit med om Lucy Dream när jag var liten. Mm. Och alltså det, det låter jättekonstigt, men när jag tänker på för att jag har alltid kommit ihåg den här drömmen. För att jag, mm. det var som att jag var i den. Jag trodde att det hände när jag vaknade. Mm. Och det var typ att, jag för när man var liten så klädde man ut sig ganska ofta. Så jag hade så här eh, små rosa vingar, för man ska typ se ut som en fe. Eh, och i min dröm så hade jag på mig dem och flög runt i rummet. Och jag minns att jag satte mig på eh, en hylla, eller så här höll mig. I den här, alltså vi sitter i ett rum och jag minns att det var den här hyllan. För den stod i mitt rum när vi bodde i lägenheten. Mm. Och så satte jag mig där uppe eller höll mig så här i kanten. Mm. Och, jag, och det var så verkligt så jag tror... Och jag var ju liten då. Det är ju lättare mm. att få lucid dreams när man är liten. Mm. Så jag tror faktiskt att det kan ha varit en. Men i så fall så tror jag faktiskt att jag också kan ha haft en lucid dream. Mm. För att eh, det är den som jag ofta berättar om, om mina gossier som jag hade som jag alltså, de är mina bästa vänner. Nej men, eh, de... Alltså det var typ allt jag blev det var när jag var liten, nu med mina mm. två gosedjur eh, Och då var det typ så här: Att det var man, man skulle ta med sitt favoritgosedjur mm. Till dagis då Och sen i dagis stod någon med sig En sån här tenrosadrake mm. eh, Och sen så var kortfattat Så började den leva Och i så här verklig storlek som i tenrosafilmen mm. eh, Och sen så ville den döda mina gosedjur Oj, alltså sönder dem och stycken typ Så jag sprang iväg med dem in i vårt cykelrummet där och eh, jag typ började gråta verkligen. Och bara började skrika. Och sen så det sista jag typ märkte då att den tog av taket av cykelrummet. Och det, allting kändes ju så verkligt. För ja. jag kände ju liksom typ här: värmen i drömmen. Ja. Alltså liksom av att eh, den var då. För den blev ju liksom verkligen stor och ond som i filmen. Ja. Jo för att alltså jag, jag skulle faktiskt inte få mig om man har det alltså, när man var liten. Mm. Bara att man inte fattar det. För det blir ju som en vanlig dröm. För att ja. man kanske inte för nu när man är större... Alltså... Det är lättare att överdänka nu. Och då tänker man tillbaka då också. Mm. För då kunde man bara... Jag drömde om detta. Men man fattade mm. aldrig vad det betydde att man kunde kontrollera det. Liksom. Nej. För många kanske tror att sånt här, alltså det är inte sant att man inte kan styra sina drömmar på det sättet. Eh, att det här låter konstigt. Men det är faktiskt bevisat vetenskapligt. Och det har flera hundra år eh, före Kristus och sånt har folk skrivit texter om sådana här drömmar. liksom. Så det, det är det... Det, har, det händer liksom mm. Det är ett, kanske är så här, för läser... Det Har man troligtvis inte varit med om det heller Nej, nej det har man inte För att jag var ändå lite så osäker jag, jag fattade inte känslan Att vara det jag tänkte, Det kanske känns som en vanlig Men det, det känns så äkta Jag trodde ju att jag var vaken ett tag Jag var tvungen att räkna mina fingrar Det, det är sjukt egentligen mm. För nu tänker jag det så här: Som att jag kanske faktiskt bara är så vanligt Men när jag väl drömde det Så var det så äkta för det känns inte som att bara en slump att man bara... Det skulle jag nog mest skämma mig om jag var med om Lucy dream. Att liksom bara... Shit, inte detta verkligheten. Och sen så skulle ja. jag få panik. Och så bara vakna. Ja. För sån är ja um, För jag tror att man måste bara fatta det. Är. Och det är därför man ska göra så här: reality checks. Och det är typ så här att man ska eh, bli van med att räkna sina fingrar. Och att kolla på klockan. Och typ så här kolla tillbaka på klockan. I, i samma tid, ja men då, då drömmer man inte. Då är, men i en dröm så är det så så om du kollar på klockan så kanske det står 04:22 säger vi. Och så, kollar du på, och så kollar du bort och kollar på klockan igen då kanske det står så här 12 att den är mitt på dagen. Mm. Um, så det kan vara i drömmar så ändras det väldigt mycket sådana här små små saker. Mm. Och fingrar kan vara fler, färre och tår och sånt också. Um, men så att jag tror att indröm, man, man måste bara inse att det är en dröm. För det är då man får det. För det var bara för att jag själv sa. Utan att jag styr Då styrde jag det inte själv. Jag sa bara så här: Det är bara en dröm. Och då insåg jag ju att det var en dröm. Mm. Och det är det som är så skjut för mig. För vissa kanske inser. Om jag gör så här: Reality checks. Man ska fråga varje dag så här, Drömmer jag nu? Uh, för då kanske man ser saker. Men om man är en dröm och bara ser. Något som inte stämmer överens med hur du brukar vara i verkligheten. Då som man typ kunde inse att man drömmer. Ja. Det är jättehäftigt. Ja, det skulle kunna vara så coolt. Men jag skulle bli för rädd för att våga uppleva det själv, tror jag. Tror du? Mm. Men man blir nog inte rädd när man är där i stunden. Om du är typ så här som jag var. Jag var ju bamba. Då skulle mm. du inte bli rädd? Nej, jag skulle mest vara, what the fuck händer? Ja. så allvarligt talat. För det verkar så häftigt och verkligen... Att typ expert på sånt Att bara kunna drömma varje natt För man kan ju verkligen göra vad man vill Alltså, Om man har drömt att träffa Justin Bieber Då kan du träffa Justin Bieber Och verkligen så här känna honom alltså, så här... Men då skulle du ändå bli så besviken om jag vaknade Ja, och det är det, men då kan man Om man blir så här expert och verkligen kan göra det varje natt Som många typ kan, då kan du träffa honom igen Då blir det som att alter Alternative reality Eller vad heter det då? Ja. Det blir ju typ så egentligen mm. jag Fattar jag coolt det, det är inte bara samma sak som bara på att trömma. Nej, jag skulle kunna prata om det idag för det, <laughs> det är så spännande. Gud vad trött jag blir nu. Vi sitter ju liksom på massa kuddar. Så det är väldigt spännande med så här lucid dreams. Så det kommer jag verkligen försöka. Och vi kan, jag kommer ju uppdatera om jag om får något mer händer. Mm. Yeah. hur långa vi vill att våra poddar ska vara. Nej, vissa har ju 10 minuter och vissa kan ju ha jättelånga. Ja, men jag vill inte ha så här en timme typ. Nej. För jag tänker så här bara när man typ är på väg till skolan eller någonting. Så att alltså, det kanske blir så här 20 minuter till en halvtimme. Ja. Varje avsnitt. Nu blir det längre för vi skulle presentera oss och sånt där. Ja. Men det blir ungefär 20 till 30 minuter, tänker jag. Något ja. sånt i varje. Det är en lag om längd också för då tröttnar man inte på rösterna. Nej, precis att, typ, när man åker till skolan så här. Precis innan när man går till bussen och när man sitter i bussen och när man går till skolan, det tar ju typ så här 20 minuter. Ja. Det var alltid det som jag hatade när jag lyssnade på poddar för då var de var oftast långa. Mm. så långa så råkar jag aldrig lyssna klart. Nej, för de jag lyssnar på de är så här 40 50 minuter. Mm. Men alltså jag tror typ det är det vi ville säga då. Att vi ja. har presenterat så själva och vi hoppas att eh, vi kommer kanske kunna uppdatera se så jag vågar inte lova någon nästan. Ganska snart. Ja. Vi kan väl försöka en gång i veckan, men det är inte säkert för det är det... skolan. Ja. Skolan. Men så vi ska försöka vara bästa att och nu kan det här första avsnittet kanske inte är det bästa liksom, men vi kommer göra det så bra som möjligt. Ja, det här var bara för att mest komma in i det lite mer. Ja, och vi kanske har ungefär tre teman varje alltså varje alltså vi kommer så prata om lite olika teman. Om vi tycker något intressant, då kanske vi pratar om det hela avsnittet. Men mm. kanske ungefär alltså, två, tre, varje podd, typ så här. Varje ja. Varje podd, varje avsnitt. Ja, varje avsnitt. Ja, och så här musiksnuttar och sånt, det har vi inte gjort färdigt. Nej. Det är inte säkert att det kommer låta så här varje avsnitt. Nej, det här kanske var väldigt konstigt, tycker men då är det bara att säga det till oss om ni känner oss. Ja, för vi, vi, kommer, det kommer, vi kommer uppdatera det. Det kommer bli bättre. Ja, det kommer bli bättre. Eh, ja. Yes. Tack så mycket för att ni lyssnade, Och jag hoppas att vi ses i nästa avsnitt. Ja. Hej <skratt> då. <skratt> det var en insekt på min arm. Oh jag försökte säga att inte oh det. Åh, jag bara peka men det skrek ändå. Men jag inte. Du, jag tror inte jag skulle skrika om det var en insekt på min arm.